Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. Astăzi, 11 aprilie 2019, și raspinării justiției din România poate fi frântă în două, cu consecințe incalculabile asupra întregii societăți. Iordache Florin, de meserie a asupra justiției, de mai rău de doi ani, cere CCR să desființeze hotărârile completurilor de trei judecători ale înaltei curți de casație și justiție, pe motiv că nu au fost alcătuite din magistrați specializați în fapte de corupție. Lăsând la o parte că acțiunea lui Iordachie este contestată procedural, întrucât nu avea atribuția să sesizeze CCR din poziția de președinte cu delegație al Camerei Deputaților, o asemenea reclamație este pur și simplu o insultă la adresa Curții Supreme a României. De fapt, asaltanjiul Iordache afirmă că nu orice judecător al înaltei curți e abilitat să judece într-un proces de corupție. Deci că un magistrat poate obține acest rang maxim în justiție fiind incapabil să judece corupția, între alte cauze penale. Dacă CCR hotărăște că așa e, o primă consecință este ștergerea condamnării lui Dragnea la 3 ani și 6 luni cu executare în dosarul Banii luați de la copii și dați la partid, în care îl așteaptă sentința definitivă în următoarele săptămâni. Procesul se reia de la zero, Dragnea intră mai albit decât este în alegerile europarlamentare. Având în vedere că același lucru l-au cerut și avocații lui, Don Dragneti face demonstrația de forță că poate cu Bruxelles în cârcă și fără ajutorul guvernului sau parlamentului să șteargă podelele cu numita justiție, legată la ochi parcă în vederea unui viol în grup. Căci și alți mucenici condamnați în primă instanță pot să obțină aceeași grație dorneană. Darius Vulcov, Radu Mazăre, Andreea Cosma, Călin Popescu Tăricianu, Elena Udrea, Alina Bica, Danșova și mulți alții. Un al doilea efect, mai grav, va fi distrugerea practic totală a prestigiului înaltei curți și așa știrbit prin decizia CCR de pulverizare a completurilor de cinci. Mulți dintre magistrații care nu au ieșit să protesteze pe treptele tribunalelor și parchetelor vor lucra având în minte că cei mai puternici dintre ei sunt... Bătaia de joc a partidului, mai mult simpli cetățeni care vor fi căzut pe gânduri în ultima vreme după atâtea acțiuni scelerate în toate direcțiile ale lui Dragnea și Bandei sale, își vor spune după ce Don Dragneti va ridica spre cer degetele mijlocii în stil iordachie la poarta în altei curți. Domnule, totuși e tare, se ține bine așa. mă duc să votez PSD. Acum, în România, femeia legată la ochi nu mai ține balanța în mână. E urcată ea însăși pe un taler, ca pe eșafod, în vreme ce pe celălalt taler stau Don Dragneti și Tăricianu, cu multele lor kilograme, gata să sară jos. Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM.